Rózsa gyengéden az asztalra emelte a remegő kutyát. Az apró terrier keveréig rettegő szemekkel nézett rám. Szegény kis kórász, mondtam. Nem csoda, hogy fél. Ugye ő az, akit a Helvingtoni úton talált. Róznövér nővér Igen, összevissza a a gazdáját kerestek. Tudja, hogy van olyankor? Tudtam. A szegény kutya kétségbeesve keresi azokat, akiket szeretett és akikben bízott. Ám akik csak úgy kidobták a kocsiukból és elhajtottak. Tudtam, milyen az, amikor a kutya lógónyelve lelkesen odarohan bárkihez, aki ismerősnek tűnik neki, aztán zavartan és csalódottan elfordul. Szinte elviselhetetlennek éreztem az ilyen látványt, amely folytogató düh és sajnálattal töltött el. Rá se rány szimbora, mondtam, és megcirúgattam a bozontos fejet. Meglátod, minden jóra fordul. Mindig minden jóra fordult azoknak, a kidobott kutyáknak az életében, akik róznővér kicsiny állatmenhelyére kerültek. Hihetetlen volt, hogy róznővére a maga odaadó szeretetével milyen gyorsan nyugtatta meg és változtatta át a tehetetlen állatokat. A kezelő nyitott ajtaján keresztül láttam és hallottam, hogy a kutyák az egymás mellett sorakozó dróthálóval elválasztott ketrecekben milyen örömmel csóválják a farkukat és ugatnak. A szokásos teendőim szólítottak a menhelyre. Ellenőriztem az új jövevények egészségi állapotát, beoltottam őket szopornica, mágyulladás és laptop szpira fertőzés ellen. Kiszedtem a korábbi ivartalanításkor bekerült varratokat. Érkezéskor minden szukát ivartalanítani kellett, és általában kezeltem minden jelentkező betegséget. Látom, felhúzva tartja az egyik hátsó lábát, mondtam. Igen, úgy tűnik. Egyáltalán nem tudja használni azt a lábát. Szeretném, ha megnézni. Remélem csak valami múló baj. Megvizsgáltam a lábfejet és a körmöket. Semmi rendellenességet nem találtam. Ám ahogy végighúztam a kezem a lábszárom, csak hamar rájöttem a bajokára. Róznővérhez fordultam. El volt törve a combcsontja, és nem tették helyre. A csont valahogy összeford, de nem gyógyult meg igazán. Szegény kicsikémnek eltört volna a lába, és a gazdái nem is töröttek vele. Ahogy mondja. Kezemet végighúztam a kicsintesten, s tenyeremmel éreztem a kiugró gerincet, a szinte csupasz bordákat. Ráadásul csont és bőr az állat. Mondhatom, csúnyán elhanyagolták. – És fogadom, hogy szeretetben sem volt igazán része, mondta lágyan róznővér. – Nézze, hogy arra meg, amikor beszélünk. Úgy látszik fél az emberektől. róznövér hosszan felsóhajtott. – No mindegy, megtesszük, amit lehet. – És mi lesz a lábával? Ha még meg kell nem aztán meglátjuk, mit tehetünk. Beadtam a kutyának a szükséges oltásokat, aztán Róz növér kivitte és elhelyezte a ketrecébe. Tényleg? kérdeztem tőle. Milyen nevet is adott neki? Róz elmosolyodott. Bütyöknek neveztem el. Nem valami elegáns nép, de olyan kicsi. Egyetértek, nagyon illik rá a név. Ahogy erről beszéltünk, arra gondoltam, hogy róznővérnek a névadáson kívül milyen sok tennivalója van az általa megmentett állatok véget nem érő áradatával. Egy nagy kórház röngen dolgozott, de tudott időt szentelni, hogy gondját viselje örökösen változó kutya családjának, és képes volt erőteremteni a szükséges pénzt, vagy úgy, hogy jótékonysági rendezvényeket szervezett, vagy úgy, hogy a saját zsebébe nyújt. Éppen egy másik kutya elfertőződött lábát kötöttem be, amikor egy férfit láttam fels alá a ketrecek mentén. Kezét hátul összekulcsolta, és feszülten nézte a türelmetlen pofákat a drótkerítések mögött. Úgy látom, ügyfele érkezett, mondtam. Remélem, rokon szembes ember. Nem sokkal a doktor úr előtt jött, és nagyon alaposan keresgél. Róznővér szavai közben a férfi félig megfordult, hogy közelebbről szemügyre vegyen valamit. Ismerősnek tűnt az ömök alkat. De hisz ez rúg Nullist, kiáltottam fel. Ismerem, néhány éve egy nagy zöldségboltot vezetett Darobiban. Aztán megszaladt neki, és egy másik nagyobb vállalkozásba kezdett az élénkforgalmú Hargrove városában, innen harminc mérföldnyire, és átköltözött oda, de továbbra is hűséges kliensem sem maradt, rendszeresen elhozza hozzám a kutyáját. A szegény állat alig egy hete halt meg, tizenöt éves korában. Befejeztem a kötözést, és róznővérrel együtt kimentem hozzá. – Üdvözlöm, Rúb! – köszöntöttem. Meglepődve fordult meg. – Na hát, Mr. Mi micsoda váratlan találkozás! Ahogy elmosolyodott, nyers kisé harcias arcvonásai kisimultak. – Kegyetlenül érzem magam azóta, hogy elveszítettem a régi kutyámat, és most megfogadtam a tanácsát. Keresek egy másikat. – Csak így lehet kimászni a bajból, Rúb és a megfelelő helyre jött. Van itt jó néhány szeretetre méltó kutya. Van, ahogy mondja. Rúp levette puha kalapját, és hátra simította a haját. De nagyon nehezen tudom elszárni rá magam. Tudom, ostobaságnak hangzik, de ha kiválasztuk egyet, menten elkezdem sajnálni az összes többi szegény kis éren kórászt, aki itt marad. A róz nővére elnevette magát. Sokan érzik ugyanezt, Mr. De ne féljem, Találok én jó otthont az összes kutyámnak, nem érdekel, hogy mennyi ideig kell itt tartanom őket, egyet sem fogok elaltatni. Csak hogyha nagyon öregek, vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvednek. Értem, ez nagyszerű. Azért járok még egyet. Rú újra kezdte a ketrecek lakóinak szemrevételezését, s járás közben jól látszott, hogy jobb lábára gyermekvénulás következtében sántít. Róznővér nem túlzott, amikor azt mondta, hogy alapos. Többször végigment a kutyák előtt, beszélgetett velük újját a drótkerítésen bedugva, megvakarta az órukat. Sok állat fajtisztának látszott, és fajtájának díszére vált. Voltak köztük előkelő labradorok, pompás formájú aranyszőrű vizslák, és egy német juhászkutya, amely a Croft díjat is megnyerhette volna, s ahogyan figyeltem őket, amint farkukat csóválva ugranak oda rúphoz, immáron sokatszor azon tépelődtem, gazdáik hogyan hagyhatták ő sorsukra őket. Valahányszor rúf erhaladt bütyökketrece mellett, a kiskutya, lépést tartva vele, három lábon ugrándozott el a drótkerítés másik végéig, és felnézett az arcába. A rúf végül megállt, és hosszasan a kis állatra merett. Nekem ő tetszik, mormokta. Tényleg? Róznövér meglepődött. Csak most érkezett, még nem tudtuk rendbehozni, szörnyű állapotban van, meg sánta is. Igen, látom. Azért csak nézzük meg. Róznövér kinyitotta a ketrec ajtaját. Rup Nellist benyúlt, fejmagasságig felemelte a kisállatot, és úgy bámulta, hogy szemgolyóik szinte összeértek. – Na, is barátom! – mondta gyengédem. – Mit szónál hozzá, ha hazajönnével". vele?" A sovány pofa, rettegő szemei néhány pillanatig rámeredtek, aztán a farok megrándult, és egy rózsaszín nyelv ért a férfi arcához. Rup elmosolyodott. Úgy látom, nagyon jó természetű kiskutya. Jó, megleszünk együtt. Tehát őt akarja? kérdezte Róznővért tágra nyitott szemmel. Igá, mégpedig azonnal. Jó lett volna, ha egyenesbe tudjuk hozni, mielőtt elviszi. Ne aggódjék, majd én megteszem. Rúpp letette a kutyát, és egy bankkjegyet csúsztatott az adományozás céljából kitett dobozba. Köszönöm, Róznővér, hogy körülnézhettem. Milyen nevát is adott ennek a kis barátunknak? Bütyöknek neveztem el. De maga bizonyosan meg akarja változtatni a nevét. Rúp elnevette magát. Egyáltalán, nem? No, gyere bütyök. Rúp elvisegett a kocsija felé, s újdonsült kutyája mellette sántikált. Néhány lépés után mosolygó arccal visszanézett. Egyformán harunk ugye? Hoho, -ho ugyanolról lábára sánkít, mint én. A és kutyáját két héttel később láttam újra a rendelőmben, ahová az újraoltás véget jöttek. Bütyök drámai változáson ment keresztül. Kigömbölyödött, és ami még inkább szembeötlett, remegése és félelme megszűnt. Ez a kutya teljesen megváltozott rúp, mondtam. Látszik, hogy végre jut neki jó ennivaló, és boldog is. Igen, mondhatom, ma első napokban jó hétvágya levek, és az otthonunkkal is megbarátkozott. Az azt tűntájásán oda van érte. Észrevettem, hogy miközben beszélt, az apró állat sem vette tekintetét újdonsült gazdájáról. Bütyök, kibogozhatatlan származású, bozontos apróság volt, de pofia tagadhatatlanul rejtett valami vonzót, csenevészbájt, és szemei ragyogtak az odaadástól. Talált magának valakit, akit szerethet, és tudtam, hogy ezúttal nem fogják cserben hagyni. Rúg, na list, nem az a fajta ember volt, aki kimutatja az érzelmeit, de abból, ahogy újdonsült kutyáját nézte, és gyengéden cirógatta a fejét, tisztán látszott, hogy lehetett valami a kisállatban, ami mélységesen megragadta őt. Kihasználva az alkalmat, megröngeneztem a sántalábat, és a felvétel beigazolt a várakozásaimat. Azzal már elkéstünk, hogy gipszbe tegyük a törött csontot, rúp, mondtam. Csak a fémlapos módszerekben reménykedhetünk. A csontvégeket összefogjuk, és egy fémlemezzel úgy tartjuk néhány hétig. Még így sem garantálhatom, hogy valaha is egészséges lesz. Egészen más lenne a helyzet, ha csak most sérült volna meg. Igen, értem, de tudja, sok mindent odarnék azért, ha láthatnám, hogy a kisbarátom mind a négy lábát használhatja. A rossz lábát soha se teszi le a főzre, és ez engem nagyon bánt. Gondoljon ki valamit, és megteszem bármit tanácsol. A törések fémlemezes gyógyítása meghaladta az ortopéd sebészetnek azt a szintjét, ahová eddig eljutottam. De volt két dolog, amely arra ösztökélt, hogy megpróbálkozzam az eljárással. Először is Rupnelist töretlenül hitt a képességeimben. Másodszor Kalam Bakkenen eltökélte, hogy ha tetszik, ha nem, berángat a modern kisállatgyógyászat világába. És volt még valami. Hargrovi ismerőseimtől folyton azt hallottam, hogy Rup milyen rendkívüli szeretettel bánik új kutyájával. Szinte mindenhová magával vittett társaságba épp úgy, mint amikor dolgozni ment őszként mutogatta, mintha nem is kis keverék lenne, aminek az emberek többsége látta, hanem a legnevesebb fajta. Rúp vállalkozása tovább vővült, nyitott még egy nagy boltot, és a városi tanácsban meg az önkormányzatban is tevékenykedett. Eléggé döbbent megjegyzések kísérték azt a tényt, hogy rúp a tanács üléseire magával vitte bütyköt, és ha nem lett volna tiszteletet parancsoló, egyre nagyobb hatalommal rendelkező személyiség, ez sohasem engedhette volna meg magának. Nem mondhattam nemet. Meg kellett kísérelnem, hogy meggyógyítsam bütyök lábát. Megint abban a nagyon jól ismert helyzetben találtam magam. El kellett végeznem egy olyan műtétet, amiet még nem hajtottam végre, de még csak soha nem is néztem végig. Elismerem, szakavatott képzésben részesültem az állatorvosi egyetemen, de olyan időszakban diplomáztam, amikor az új irányzatok és eljárások nagy hullámos söpört végül a szakmán, és jó magam lélekszakadva próbáltam lépést tartani a fejlődéssel. Csak annyit tehettem, hogy alaposan tanulmányoztam a szakfolyóiratokban nyilvánosságra került új eredményeket, és ez tette lehetővé számomra, hogy sok-sok szarvasmarhám végrehajt csak olyan műtéteket, például császármetszést és bendőmetszést, amilyeneket eddig még sohasem végzett senki, körzetünkben. A magam szerény módján úttörőnek számítottam ezen a területen. Mindezek elől azonban nem térhettem ki, mivel a nagy állatok gyógyítása tette ki tevékenységünk döntő részét. A kis állatgyógyászattal viszont nem sokat foglalkoztunk. A nehezebb eseteket egyszerűen áthárítottuk a kiváló Granville Bennetre. De ahogy telt múlt az idő, szembe kellett néznünk azzal a tényjel, hogy a macskákon és kutyákon végzett beavatkozások egyre nagyobb részét teszik ki munkáknak. Forradalmi változás állt be. Calam lelkesen pártfogott minden újdonságot. Bátran és eltökélten bírkozott meg bármely sebészeti feladattal. Valósággal felvinenőzt a lehetőség, hogy meggyógyíthatjuk lábát. És velem ellentétben már sok eféle ortopédiai beavatkozást látott. A modern állatorvos tudományi egyetemek mellett nagyszerű klinikák működtek, ahol a legújabb eljárásokat alkalmazták. Az én időmben még mi is csak álmodozhattunk ilyesmiről. Be kellett szereznünk néhány új műszert és felszerelést, de a rákövetkező vasárnap reggelén már készen álltunk, hogy kezdjük a munkát. Azért esett a választásunk vasárnapra, mert ilyenkor kevesebb dolgunk volt, s több idő állt rendelkezésünkre. Mint minden új műtét esetén ezúttal is rájöttem, hogy a gyakorlat tízszer nehezebb és ijesztőbb, mint amire olvasmányaim alapján számítottam. Éveknek tűnt, amik kalammal fejünket összedugva az alvó bütyök fölé hajolva dolgoztunk. El kellett jutnunk az izmokon át a károsodott csonthoz, eltávolítanunk a vége láthatatlannak tűnő rostos szövettömeget és a képződött csontheget, elkötnünk a vértontó ereket, megtisztítanunk a csontvégeket, átfúrnunk és összecsavaroznunk a törött csontot összetartó lemezeket. Megizzadtam és kimerültem, mire az utolsó varrat is a helyére került, és az öltések vonalán kívül semmit sem lehetett már látni. Vajon mi lehet alatta? Gondoltam magamban, és elmormoltam egy csendes imát. Az elkövetkezendő hetekben rúp Nelis sokszor behozta vizsgálatra bütyköt. A seb jól gyógyult, semmiféle reakciót nem tapasztaltunk. De a kiskutya egyetlen egyszer sem próbálta meg a földre tenni a lábát. Két hónap után eltávolítottuk a lemezt. A csont csodálatosan összefordt, bütyök azonban három lábú maradt. Soha nem is próbálja érinteni a földet? kérdeztem. Rúpa fejét rázta. Nem, mindig így csinál, ahogy látja. Mindig. Nem lehet, hogy csak szokásból tartja fönn a lábát, mert olyan régen sántít. Lehet, de elszomorító, ha így van. Ne izgassa magát, Mr. harry -ot. Önök mindent elkövettek, amit lehetséges, és én ezért hálás vagyok. A is barátom meg, így is, úgy is pompás kutya. Ahogy oldalán a sántikáló kutyával eltávozott, Kalam kényszeredett mosójjal fordult felé. – Hát, igen, van, amikor veszít az ember. Néhány hónappal később Kallam egy rövid hírt olvasott fel a Daroby and Halton Timesból. – Figyelj csak! Szombaton ünnepélyes fogadás lesz a városházán. A Rupnál Hargrave újonnan megválasztott polgármestere tiszteletére. Majd az ünnepelt megjelenik a városháza előtt. – Na nézd csak a jó üreg, Rup! – mondta. – Megérdemli azok után, amit a város érte. Kedvelem azt az embert. Kalam bólintott. Én is, és nem bánnám, ha láthatnám meg pillanatában. Mit gondolsz, egy fél órára átlopakodhatnánk Hargrove-ba? Elgondolkodva néztem rá. Jó lenne, ugye? Szombatra nincs sok ok előjegyzésünk. Beszélek Siegfrieddel, de biztos vagyok benne, hogy tartja majd helyettünk a frontot. Szombat reggel Kalammal ott álltunk a tömeg között a fényes napsütésben a Hardgrove-i városháza előtt. A lépcsősor tetején több nagy virágtartó volt elhelyezve a kapu két oldalán, és a sokszínű virágok fokozták a várakozással teli ünnepélyes hangulatot. BBC-seket csoportja televíziós kamerákkal állt készenlétben. Nem sokáig kellett várnunk. Az ajtók kitárultak, és ahogy Rúb hivatalának láncát viselve oldalán a nével megjelent, a tömeg hangos éjjelzésbe kezdett. A mosolygó arcok és az integető karok híven tükrözték rúp népszerűségét. Majd, amikor Bütyök bokkan elő gazdája mögül, az újongás hirtelen felerősödött. Mindenki ismerte rúp és kutyája kapcsolatát. Ez a hangzavar azonban semmiség volt ahhoz a nevetéshez képest, mely akkor tört fel, amikor Bütyök előre osont és lábát felemelve könnyített magán az egyik virág cserébe. Ez az utóbbi cselekedete egyik pillanatról a másikra híressé tette a kiskutyát az ország televízió nézői körében. Az emberek még akkor is nevettek, amikor a kismenet lejött a lépcsőn és áthaladt a tömegen, amely szétnyílt, hogy utat adjon a polgármesternek és feleségének, akik mögött bütyök alkotta a hátvédet. Szívderítő látvány volt, de mi csak egy valamire tudtunk figyelni. Kalam oldalba mögött. Látod, amit én látok? Igen, akadt el a lélegzetem, már hogy ne látnám. Egészséges, mind a négy lábát használja. Sántításnak az égvilágon semmi jele. Na igen, ez nagyszerű, csodálatos. Olyan diadalittas érzést töltött el, hogy még a napot is fényesebbnek láttam. Nem maradhattunk tovább, és ahogy beszáltunk a kocsiba, Kállám hozzám fordult. Ott még valami, nem láttál semmi különöset, amikor bücsök a virágokat öntözte? De igen. A jó lábát emelte fel, egész testsúlyával a rosszra nehezedett. Ami azt jelenti, mondta Kallam mosolyogva, hogy soha többé nem fog sántítani. Nem bizony. Kálam elhelyezkedett a volán mögött, és amint a motort beindította, elégedetten sóhajtott fel. Hát igen, van, amikor nyer az ember.